Az űrállomás tovább róta a megszokott köröket a hádész körül. Kárter éppen ahhoz gyűjtött erőt, hogy a maga tehetetlen személyzetet egyenként megkötözze és a kabinokba zárja, amikor megszólalt a rádióközpont szirénája. Kárter megdermett. Tudta, mit jelent ez a jel. Vagy egy közeledő űrhajó hívja az állomást, vagy a földi nagy szubrádióközpont jelentkezik. Ha nem válaszol, gyanút fognak. Gyors léptekkel indult a rádióközpontba. Speciális kiképzéséhez szerencsére hozzátartozott a rádiókészülék ismerete is. Pirosan villog az egyik jelzőlámpa, a hívást érezve. Lenyomta a mellette lévő gombot. HD-szőrállomás vételre kész. hallgatom. Néhány másodpercig csak a kozmikus hullámok zaja hallatszott, amelyen végül keresztül verekedte magát az emberi hang is. A hihetetlen távolság annyira megváltoztatja a rádióhullámokat, hogy a túloldalon sem ismerhetik fel a hangját és a szubrádió, hála az égnek, még nem képes képát vitelre. Új szállító jó útban. Zadás tört ki. Cselők vezetőjét letartóztatták. Tész felé. Hall engem? Nehezen, szokatlan hullámok zavarják a vételt. Hány fogolyról van szó? A válasz késett. Kárter már azt hitte, megszakadt az összeköttetés, ekkor azonban újra megszólalt a hang. Ki beszél? Ön nem Kensington parancsnok. Kérem, közölje a nevét és beosztását. Kensington ezredes szolgálaton kívül van. Itt a rádiósok főnöke beszél. Van valami különleges kívánsága Kensington ezredestől? Ismét színet. Carter nem tudta elnyomni magában azt az érzést, hogy a másik oldalon gyanút fogtak. Arra már rájött, hogy közvetlenül a földi főállomással beszél. Megszívesebben üdvözletet küldött volna 001-esnek. Hogy hívják magát? Kárter sejtette, hogy ismét ezt a kérdést teszik fel, ezért megelőzve őket gyorsan kihúzogatta az íróasztal fiókokat, hátva talál egy olyan rádiós kézikönyvet, amely tartalmazza a személyzet tagjainak névsorát. De nem járt szerencsével. Rögtönöznie kellett. Mérgesen nézett a maga tehetetlen Fang Gruberre, aztán válaszolt. Hastings hadnagy vagyok. Ezúttal majdnem öt percig tartott, amíg a válasz megérkezett. Hastings hadnagy nem szerepel a személyzet listáján. Kicsoda maga, és mi történt? Mikor érkezik a szállítmány? Kérdezett vissza Carter, mintha nem is hallotta volna a kérdést. Újabb tíz perc után másik hang szólalt meg. Hastings vagy, hogy a fenébe hívják. Mi történt? Azonnal küldje a készülékhez Kensington ezredest. Tíz percet adok magának. Ha Kensington akkor sem jelentkezik, tíz rakétát küldök magukra azzal a parancsal, hogy semmisítsék meg az űrállomást, a Hádészszel együtt. Megértette? Carter sóhajtott. Abba kell hagynia a bujócskát. Döntenie kell még mielőtt az utolsó esélyét is eljátszana. Hívom Kensington-t, mondta Carter nyugodtan. Jelentkezni fogunk. Bontotta a vonalat, aztán a közvetlen rádion keresztül felhívta a Hádészi állomást. Kisi álmos hang jelentkezett. Hádész kormányközpont, parancsoljon! Kapcsoljon össze azonnal Rombarkerrel vagy Sven Garmal. Rendkívül sürgős. A rádiós nem kérdezősködött, s néhány perc múlva már maga Rombarker jelentkezett. HD city még csak hajnalodott. Barker hangja mégis frissnek tűnt. Talán éppen Carter jelentkezésére várt. Rombarker, Itt Carter? Sikerült a kábítógázt bevetnem, a személyzet eszméletlen. Az előbb azonban rádióhívás érkezett a földről. Kensingtonnal akarnak beszélni. Időt kértem tőlük. Mit tegyek? Elfoglalta az űrállomást? Csak félig. Egyedül ülök a rádióközpontban, és nem tudom mihez kezdjek. Mi legyen a földdel? Mit mondjak neki? Az igazságot? Tíz rakétát akarnak a nyakunkra küldeni. Úristen, nincs semmink, amivel védekezhetnénk. Se űrhajónk, se elhárító rakétáink. Nincs egy hajó vagy valami komolyabb fegyver a hádészon. Bár ideálisak a szociális viszonyok, a védekezéssel nem rendezkedtünk be. Egyszerűen nincsenek komoly fegyvereink. Mégis rossz volt a politikánk? Carter legszívesebben pofonvágta volna magát, hogy nem jutott eszébe azonnal a fekvő gondolat. A rakéta Barker! Milyen rakéta? Itt az állomáson, amely eddig a hádészre irányul, de a földet is megsemmisíti, amennyiben a helyes koordinátákat programozzák be. Én nem akarom elpusztítani a földet, háborodott fel Barker. Ekkor győződött meg Carter véglegesen arról, hogy Ron Barker az az ember, aki alkalmas az új világ felépítésére. S most már abban is biztos volt, hogy helyesen döntött, mikor az ő oldalára áll. Erre nem is kerül sor, Barker. Ne aggódjon, már tudom, mit kell tennem. Fölhívom, ha túl leszek az egészen. Még a mai nap folyamán leteszem a bázist HD City űrkikötőjében. Mondta, Sparker válaszát meg sem várva szétkapcsolt. Ismét megnyomta a szubrádió gombját. Itt a HDC őrállomás. Hastings beszél. Hallanak? Várunk, mi a helyzet Kensington ezredessel? Kensington egészséges és jó kedvű, csak mélyen alszik. Én vagyok az állomás új parancsnoka, és most jól figyeljen ide. Olyan valakivel akarok beszélni, aki maguknál parancsot adhat. Világosan fejeztem ki magam. Álvarez tábornok vagyok, a földi űrflotta parancsnoka. Megfelelek? Úton van már a tíz rakétájuk? Ha igen, rendeljék vissza, amilyen gyorsan csak tudják, különben búcsút vethetnek szépséges földjüktől. Maga megőrült, hogy mer így beszélni velem? Ez most a legfőbb baja tábornok. Ne legyen ostoba, rendelje vissza a rakétákat. Az őrállomás rakétáját átprogramoztam. Csak egy gombot kell megnyomnom, és elindul a föld felé. Éppen olyan jól tudja, mint én, hogy a sugárrakéta ellen nincs védelem. Ezúttal elakadt a tábornok lélegzete. Majd öt percig hallgatott, aztán megszólalt. Nem kényszeríthet és nem blöfölhet. Maga éppen olyan jól tudja, mint én, hogy nekünk is van sugárrakétánk. Csak a parancsot kell kiadnom, és a sátán három ilyen csomagja a hádész felé vezi az irány. Világos? Nekünk nincs vesztenivalónk, hazudta Carter hidegvérrel. Csak hogy akkor maguk sem élnek tovább. Gondolja át, kaprá tíz percet. Hívjanak vissza. Vége! Kárter kikapcsolt, de ülve maradt, mert térde remegett a gyengeségtől. Olyan játékba kezdett, amely könnyen az életébe kerülhet. Ha nem maradt más választása. Ott lent talán akad néhány józan fő, és meggondolják, kockára tegyék -e a földet. Persze ettől még a halálos küldeményeket feladhatják a hádészre. És mondhatják, hogy nem tették. Ez esetben minden elveszett, hiszen akkor már késő, nem lesz lehetőség a rakéták eltérítésére. Ugyanakkor az sem kizárt, hogy Alvares tábornak blöfföl. Igen, ez kétségtelenül lehetőség, még ha nem is a százszázalékos biztonság. Térde már nem remegett. Érezte, egyre nyugodtabb lesz. A zsebében megtalálta a cédulát, amelyre a föld számára készített jelentést írtak. Fáradtan elmosolyodott és széttépte. A jelentés aktualitását vesztette. Pontosan tíz perc múlva felvillant a piros lámpa. Itt a hádész. Gondolkodtak a dolgom? Mik a feltételei? Kárter fellélegzett. Nincsenek feltételeink. Mindössze annyit kérünk, hagyjanak bennünket békén élni. Foglyokat a továbbiakban is küldhetnek a hádészre, de más feltételekkel és más körülmények között. Az ezzel kapcsolatos, részletes útmutatásainkat megkapják a hivatalainktól. Mi a helyzet a tíz rakétával és a sugárbombákkal? Mindet leállítottuk? Kitűnő. Még ha nem is hiszek maguknak, tudni mindent fogok. Biztosak lehetnek abba, hogy a földön ott vannak a bizalmi embereink, egyikük még az ön közvetlen környezetében is. Tőle hamarosan megtudjuk, hogy igazat mondott-e. Ha hazudik, megírhatja a végrendeletét. És ne felejtse. Önnek, Álvarez nincsenek megbízható emberei a hádészon, akik figyelmeztethetnék. A beálló csend megerősítette Kárter feltételezését, miszerint az utolsó mondatával csalódást fog okozni a tábornoknak. Álvarez meglepően hamar jött elő az utolsó kártyájával. Talán maga is téved, talán mégis akad valaki a hádészon, aki tájékoztathat bennünket. A maga helyében én nem lennék ilyen magabiztos. Ha arra a tütkös ügynökre gondol, akit most léptettek elő 007-esnek, akkor ki kell lábrándítanom. Ő már nem létezik. – Halott? – Igen, tábornok, a 007-es halott. Közölje ezt barátaival a titkos szolgálatnál. Szavait itt újabb csend követte. Úgy fest, Alvareznek tényleg nincs több adó a kezében. – Van még valami? – kérdezte Carter némi szünet után. Később ismét kapcsolatba lépünk egymással. A mostani állapotot addig is tekintsük egyfajta státuszkónak. Egyetért? Rendben, elfogadom, zárta le a beszélgetést. Carter szétkapcsolt. Lassan felállt és visszament az irányítóközpontba. Megnézte a maga tehetetlen Fangrubert. Az egykori titkos ügynök mélyen, mozdulatlanul aludt. Épp úgy, mint a többiek. Csak két vagy három óra múlva fognak fölébredni. Ami most következik, a sajnos nem tudom megspórolni magamnak, sóhajtott fel kárter fejcsóválva. Talán sikerülni fog. Két óra múlva kimerülten ült be a pilóta székbe. A személyzet 42 tagját megkötözte, és a kabinnyukba zárta. Bárker embereit egyszerűen a földön hagyta. A ha magukhoz térnek majd jelentkeznek. A kronométerre nézett. Tíz órája tart az akció. A föld még nem jelentkezett újra. A sugarrakéta útja a földről a hd körülbelül négy napig tartana. Azért nem tízig, amennyire a szállító van szükségük, mert a hipertére repül. Carter azonban már nem félt attól, hogy a föld elköveti ezt az öngyilkosságot. A becsapódás előtt ugyanis a megtámadottaknak még marad annyi idejük, hogy a saját halálrakétájukat útnak indítsák. És ezt a földön nagyon is jól tudták. Van Gruber örmester ébredezett. Mó május Kárter nevető arcával találkozott. – Sőr, mi történt? – kérdezte, és lassan felült. – Hirtelen elhagyott minden erőm, és… és... – Mindenkit elhagyott az ereje, Fangruber. Mindenkit. – De éppen ezt akartam. – Sikerült az akció, őrmester. Fangruber megrázta a fejét, imbolyogva felállt, s kisé még kábultan a Kárter melletti üdése roskadt. – Az állomás a kezünkben van? – Igen. – De hát, hogyan? Mi történt? – Tudja, kávétógázzal az egész személyzetet elaltattam <tudja> Most arra már mindenki jól kipihente magát – nevetett Carter. – Ki tudja az állomást levinni a hádészre? – Közül senki. – Akkor kintelenek leszünk igénybe venni Kensington szakértelmét? A videófon hangja vetett véget Carter jókedvének. A képernyők sora világosodott ki, zavartancok tűntek fel, mindenki egyszerre kérdezett, kiabált, követelődzött. A tisztek és a legénység kezdett magához térni. Döbbenten fedezték fel a kívülről bezárt ajtókat. Egymást túl kiabálva követelték, mondják meg nekik, mi történt. Fang Gruber segítségével Carter átkapcsolta a készüléket, így az állomás minden szegletében hallották őt, és ő is hallhatott minden szót. Röviden kimérte magyarázta el, mi történt. Ron Barker a nevében megígérte, hogy mindenki szabadon megválaszthatja visszatére a földre, vagy a HD-szon marad. Végül megkérdezte, ki tudja és akarja az űrbázista bolygóra levinni. Ezen kívül kérte még olyan szakemberek jelentkezését, akik ismerik a sugárrakét a működését. Kensington ezredes hevesen tiltakozott, borzalmas fenyegetőzésbe kezdett. Mindenkit hadbírósággal rémizgetett, aki együttműködik a lázadókkal. Még mindig én vagyok az őrállomás parancsnoka, üvöltötte. Megtiltom, hogy bárki is segíteni merészelje ezeket a bűnözőket. Feltétlen engedelmességet követelek mindenkitől. Ezt kívánja a föld iránti lojalitásunk. Különben... Carter engedte beszélni. A parancsnok szónoklata jó teszt lesz. Aki ezek után melléjük áll, abba meg lehet bízni. Végül elfogyott Kensington levegője, kimerülten hallgatott el. Most Carteren volt a sor. Pilótára lenne szükségünk, az űrállomást két órán belül a hádészra kell irányítani, addig nem nyitjuk ki a kabinokat. Ezért még megfizet, fenyegetődött Kenzington felháborodva. A földre menő ruti jelentkezés kimaradt, ha nem adjuk le, kérdéseket fognak feltenni. Takarékoskodjon a levegővel ezredes, szakította félbe Carter. Már beszéltem Alvarez tábornokkal. Megegyeztünk egymással. Azon felül épp az előbbi ígértem meg, hogy mindenki szabadon visszatérhet a földre, ha úgy kívánja. Elég ennyi? Kensington ezredes nem válaszolt. Eltűnt a képernyőről. Két pilóta és a fegyverközpont egyik tisztje, jelentkezett. Van Gruber örmester értük ment. A vállalkozás hátralévő része már nehézségek nélkül zajlott le. Az űrállomás elhagyta pályáját és belépett a Hádész légkörébe. Egy órával később leszállt Hádész City repülőterére, ahol Rombarker elnök és a kormány delegációja várta őket. Természetesen, jegyezte meg Rombarker és letette poharát az asztalra. Az uraknak ott a földön nem jutott más az eszébe, mint ismét fenyegetőzni. Évszázadok óta nem ismernek más taktikát. Én visszafenyegettem őket, nevetett Carter és előrehajolt. Lenne még egy kérdésem, Mr. Barker? Tessék! Hogyan vette fel a kapcsolatot az űrállomáson lévő embereivel? Amennyire én tudom, egyáltalán nem volt összeköttetés az állomás és a HD- között. Sőt, a Föld és a HD- között sem. Így igaz. A megoldás mégis viszonylag egyszerű, ha valaki egy kicsit is ért az astronavigációhoz. Amikor a támaszpontok legénysége átállt a mi oldalunkra, megtudtuk tőlük, hogy az egyik őrállomás hangárjában elrejtettek egy kis űrcilkálot. Azt gondolták, majd szükség esetén felhasználják. Kiváló állapotban volt, alkalmas arra, hogy az űrállomásra vagy akár a bolygórendszerünk más planétájára is eljusson. Nekem volt egy összekötőm a bázison. Még a földön szerveztem be, és véletlenül oda küldték. Vele kellett felvennem a kapcsolatot. Na tehát. Gyártattam néhány fémkapszulát, amelyekbe a híreimet és a kérdéseimet tettem. Az űrcirkáló felszállt, és a kapszuláimmal a belsejében az űrállomás pályájára állt. A jármű valamivel lassabban haladt a bázisnál. Elég gyorsan ahhoz, hogy ne essen vissza a hádészra, de elég lassan ahhoz, hogy az űrállomás repülés közben elérje. A többi már egyszerű. Az összekötöm gondoskodott arról, hogy a megállapodott időre külön munkát kapjon. Őrtaxi bajult és elment a kapszulákért. Így azután mindenről tudott, ami a hd -szón történt, és barátokat is talált. <gül> Nem rossz, ismerte el Carter, de kockázatos. Gorn lépett a terembe. A szubrádió, Mr. Barker. Eddig kellett várniuk az összeköttetésre, pedig az űrállomás már két napja leszállt a bolygón. A személyzet hét tagja, köztük Kensington ezredes, határozott úgy, hogy visszatér a földre. Barker nem gördített vakadályt az útjukba, csak éppen a szállítási lehetőséget nem tudta biztosítani, mivel a hádésznek nem volt saját űrhajója. Jó, megyek! Kárterre pillantott. Hamarosan itt vagyok, addig van egy kis ideje. Kárter bólintott és hátradőlt a fotelban. Átgondolta az elmúlt napok eseményeit. Még ezen az estén ismét jelentkezett a föld. Barkert felszólították, hogy azonnal engedje szabadon az űrállomást, és adja át Kensingtonnak. Barker ezt természetesen visszautasította. Akkor a sugárbombával fenyegetőztek, mire a kormányzó megemlítette, hogy az űrállomás rakétája kilövésre kész. A vezérlő számítógépbe a föld koordinátái vannak beprogramozva. Ekkor megszakították a rádiókapcsolatot. Másnap Barker a földi kormányfővel beszélt, aki már nem volt ennyire harcias. Kompromisszumot kötöttek. Mindkét fél ígéretet tett, hogy a fegyverszünetet, amelyet az emberiség történetében első ízben kötöttek meg a háború előtt, mindkét fél be fogja tartani. Az eredménnyel a hádészon elégedettek lehettek, hiszen a bolygó alapjában véve teljesen ki volt szolgáltatva a földi űrflotta esetleges támadásainak. Bárker azonban szilárdan ragaszkodott ahhoz az elhatározásához, hogy egy fillért sem költ fegyverkezésre. Nem akarta veszélyeztetni szükségtelen kiadásokkal a hd fejlődését. Carter Newbristoli visszautazásának napján búcsúzott el Rom Barkertól. Kim és Swim Gord is jelen volt. Nem lenne kedvük HD-szítibe költözni? kérdezte Barker a kandalló lángjába meredve. Szükségem lenne önhöz hasonló emberekre, Mr. Carter. Ne higgye, hogy már minden problémát megoldottam. Carter Kimre nézett, és elmosődött. Éppen eleget ügynökösködtem már, Mr. Barker. Itt a hádészon azonban új életet ismertem meg. New bristolban kényelmes lakásunk van, jó állást kaptam az újságnál. Ezzel én elégedett vagyok. Ha önnek szüksége van rám, természetesen a rendelkezésére állok. De aligha ha hiszem, hogy ez az eset bekövetkezne. Van Gruber örmester kiváló ember. Benne nyugodtan megbízhat. Tehát vissza akar menni Siddlerhez, az újsághoz? Igen. Szidler nem tudja, milyen szerepet játszottam az eseményekbe, amelyek jövőnket így jelentős mértékben befolyásolták. És jobb, ha nem is tudja meg. Egy-két év múlva főszerkesztő lehetek. Nem szeretném, ha ezt protekcióval érném el. Megérti, ugye, uram? Igen. Gondoljon rám mindig, mint olyan barátjára, aki bármelyik pillanatban a rendelkezésére áll, ha segítségre van szüksége. Mi van Kim édesapjával? Csak három év múlva jön? Barker fadarabot dobott a tűzbe. Természetesen nem változott meg a megbeszélt időpont. Mr. Block még nem fejezte be előkészületeit. Azon dolgozik, hogy minél több tehetséges szövetségest küldjön ide. Végül ő maga is ide utazik, és itt működőképes kormányt fog találni, melynek irányítását azonnal átveheti. Addigra a hádésznak olyan iparadat, lesz, amely a földével vetekszik. Három év hosszú idő. Ön már ma is elégedett lehet? Biztos, hogy egy napon a Földel való viszonyunk is megváltozik. Második Föld leszünk, és békés versenyben egészítjük majd ki egymást. Talán már arra sem lesz szükség, hogy a béke sugára kétával kényszerítsük ki. Meg lehet mindez csak álom, mi mégis ezen fáradozunk. Először önálló iparunk, gazdaságunk lesz, majd egy napon saját űrhajónk. A kezdet már meg is van. Itt az űrállomás. Megérkezett már a bejelentett szállítmány? Fordult Gormhoz Carter. Kiváló emberek érkeztek. Blokk jól dolgozott. Beszekültek néhány hivatásos bűnözőt is. Mivel itt már megváltozott a helyzet, azonnal letartóztatjuk őket. Nem ad nekik esélyt arra, hogy csatlakozzanak a közösséghez. Mm -mm, nem. Higgyen nekem, én ismerem az embereket. Ez a típus mindig a társadalom perifériáján fog élni. Teljesen mindegy, milyen az a társadalom. Nem tudják elviselni a rendet. Mindig lázadoznak ellene. Úgy, mint Lui Palatti. Egyszerűen a természetükben van. Mégis, figyeljen ide, Kárter, ezt bízza rám. A szállítmány rendben megérkezett. Az alatt a húsz perc alatt, amíg az űrcirkáló lennált, két fickó megölt egy nőt és egy idősebb embert. A pénzt pedig mindenkitől elvették. Még mindig azt gondolja, hogy újabb esélyt kell adnunk nekik? Amíg mindig érvénybe lévő hádeszi törvények értelmében ezért a tettükért halára ítélhetjük őket. De talán szerencséjük lesz, és kihúzzák még az új törvény Meg akarják szüntetni a halálbüntetést? Természetesen nem maradhatunk le a földtől a jogalkotásban sem. Ezen kívül nekünk is van büntetőbolygónk, ahová a nem kívánatos elemeket száműzhetjük. – És hová? – kérdezte Carter kíváncsian. – Vissza a földre! – mondta Gorm, és felnevetett, látva Kárter megdöbben arcát. <gül> Igen, jól hallották. A bűnözőket mi a földre küldjük. A számukra a föld a büntető bolygó, mi pedig a föld számára vagyunk az. Így idővel valamiféle csere alakul ki, amely reméljük tíz vagy húsz év múlva megszűnik. A földön védekezni fognak az ellen, hamar rájönnek mi a szándékuk. Lehet, bár nem valószínű. Várjuk ki a végét. Kárter a fejét csóválta. Ha elképzelem, hogy paláti bíróság elé kerül, és arra ítélik, hogy visszatérjen a földre. <gül> Elég abszurd. Csak annak hangzik, vetette ellen Barker. Majd meglátjuk. Ebéd után Kim és Carter beszállt a kocsiba, és elindultak New Bristolba. Ezúttal élvezték az utat, Szolongásuk és félelmük a múlt év volt. Tudták, hogy egész életre együtt maradhatnak, nem csak öt évre. Klaus Sidler másnap megkapta az ígért tudósítást. Akció az űrállomásért cimmel, és Carter tehetsége annyira lenyűgözte, hogy külön prémiumot írt ki számára. A csodálkozásból még mindig nem tért magához. De hát honnan tudja ezt az egészet? Személyesen is beszélgetett Ron Barkerrel. Hogy lehet ez? Bárker nagyon visszahúzódó, és soha nem fogadott még újságírót. Hmm, talán tetszik neki az arcom, Mr. Sidler. Minden esetre további interjúkat is kilátásba helyezhetek. Ugyan túl vagyunk már mindenen, azért maradt még néhány meglepetés, s a mi újságunk lesz az első, amely ezekről tudósít. Jó vásárt csináltam magával, dicsérte Szédlar, de fogalma sem volt arról, milyen igazat beszél. Mostantól kezdve minden eszközünk a rendelkezésére természetesen saját szerkesztősége lesz a hozzátartozó tartozó Fizetésemelést fizetés emelést is kap. Carter elégedett lehetett. Az is volt, addig a bizonyos napig két évvel az űrállomás elhódítása után.